Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi <sum> wa sallam me tëslimen këthira. Allahu jalla wa ala falëndarojmë vëtëm për ti ndim dhe falële kërkojmë levdatat bëkimet Allahut që ofshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familit i shroket dhe të gjithatat që ndi eki ndrug në tjura dhe ndi e në fund të kësaj bote. Të ndrug lëtër të të të vazhdojmë edhe sët, insha Allah, me kapitullt, kapitullt që kanë të bëjnë me kujdesin dhe mirëmbajtin e lidhjeve farafisnore. Dhe kemi dhe nëse pa të shumë kjo është nga tema të rëndësishme, ndaj edhe është kushtuar rëndësije madhe, nga se në basë të këtëri lidhjeve, realisht përcaktohet edhe pas taj lidhja e shashish në të rrimit vete. A është të kërkuar që njerëzit tjent lidur me zvete dhe të luftojnë gjdo element për qaras dhe ndaras më styre. Andaj fija ka përsaktuar rregulla shumë të cilat garantojnë lidhje mes njerëzve dhe gjithashtu evitojnë mos pajtimet éventuale mes tyre që mund të çojnë drejt në ndoshta përçarje apo ndoshta konflikt, zoti na ruajt. Dhe kemi provuar të vlerësojmë rëndësinë e mirëmbajtjes së lidhjeve familjore, por edhe rrezikun e shkëputjes së lidhjeve familjore. Ku Allahu te barekutaala kët makat e ka konsideruar si loj shkatërimi si dhe si loj fesadi në tokë. Nga se pa dyshim, një nga fesadit më të mlojë është kur njerës nuk janë mirë me zvete. Edhe zakonisht në argumente ka ardhë se shëjtani më shumë të jesë synën këtë pjesë të kënjerëzit. Po, e synën edhe me i vunë më katë, e synën edhe me i, me thonë, pëngun nga zbatimi urnëve të Allahu Gjellë dhe Gjellali, unë mirë pa e që a i sënën më shumë ti, është me indanjës me zvetin, nga që kur përqahën, shumë hara me bohën. Kur përqahën, shumë obligi me lijen anash. Andaj, me një veprim, a i mund garanton dhjetra veprimet tira që i shervejnë ati. Kërë që, lidhja njerëzë me zvete, dhe kujdesi për të raporte, pa dëshimë se garanton pasaj edhe, shumë obligime tjera dhe nërruën nga shumë dalesa. Në ven që ati i korë, këto raporte janë mes familjarëve dhe mes farefisit. Kemi thënë që në mesin e këtu e njerëzve që janë pjesë e familjes, pjesë e farefis, mund këtë edhe njerë që nuk janë praktikantë të fesë, nuk janë njerëzë korektë me neve në shta. Por, me që thëtë, kjo nuk du të më në pengu asë njerë që ne, Kujdes se mi për pjesën që niven atakon. Nga se kemi përmendur se besimtari gjithmonë duhet të zbatoj obligimet që i kanë të tjerëve e që Allah e ka ngarkuar me to. Dhe së, zbatimi i obligimeve që na ka ngarkuar Allah me to nuk varet nga pjesa tjetër. Nëse ai zbaton, edhe ne në zbatojmë. Nëse ai nuk i zbaton, as nuk i zbatojmë. Jo që rregulli nuk funksionon në esencë. Ka parashtime të caktuara, po në nuk nëse nuk funksionon. Sa dikush na bën zullëm, ne nuk i bëjmë zullëm. Nëse dikur si dhëtë keq me neve në nukështëm keq me të, ekstumeral. Nga se, nësi besimtar, i ki mudzime tona, që në kamësua Allahu dhe pegamberi, s.a.s. Edhe gjithë kush këmë redhonë logari për Allahu për veti, këmë bërëndësi, gjithë kush. Sesë lë njëri hënë varë vetë, rinjallat vetë, delë për Allahu të vetë, ekstumeral. Andaj, Allah, uh, Allah u thotë, kullu nefsim bima kese vetë, rahine. Çdo nafs, çdo shpirt është peng i asaj që ka buvet, si e peng i punës kërkujt. Nuk lidh puna e kërkujt, ty të lidh puna jote. Puna jote të ngritet dhe të shpërblemon Allahu për të, edhe puna jote të bën që Allahu na ruaj, njëri më ra edhe më u dënuat. Prandaj, thash mes njerëzve të tillë që kem obligim me pas lidhje farbesnore, kot lëi lëshëm. Madje mund të ketë të mos besimtar. Mund gjetë mohues ateist mund të ketë A në pëngon kë që me pasë lidhje fërfesurit mire? Jo. Normal, raportet dalojnë, jenë shkallë shkallë, por egzistojnë një nivel minimal në nëntës nuk guzënë e mëra. Pa varësisht, pala të jetër që falë besimi ka. Dhe për këtë kemë përmar regullat dhe shambu dhe arguminet të shumë ta. Tash Bukhari Rahimullah vazhdan me forësimin e këti kuptimi edhe me hadith të tjera pisa nga ato i kemi prendur edhe në takimet e kaluara në fillim atjevrë. A në kapitl në fillim pëthët, uh, mbajtja lidhve fërfisnore me idhujtarin, me mushrikun, dhe shkëmbimi idhuratave. Më thonë, edhe në qufës ajo është idhujtar, pagan, zbeson zëtë heq, zbeson një idhuj, me që thëtë kjo nuk e, nuk e, rënën rejgun e mbatë të sidi e farfizion. Ma dje për men edhe shkëmbimin e dhuratave. Një dhe me këtë qështë e për men rasin e Omerit rëdjallahu ta'alanu, këtë hadith e përnem Bukhari dhe dhe në sahihun e ti, është për hadithet sakta, ku Omerit rëdjallahu ta'alanu, një dhe duke dojt për gjemisë, e ka pa po një njëre duke shitë jashtë gjemisë, duke shitë dhe më nënë, tesha. Mes në mesë në teshëve ka qenë e teshë, e bukur shumë, por nga mëndafshe. Ka qenë nga mëndafshe. O merë nuk ka ditë nga se në atë kohë, dhe në atë moment, nuk ka qenë ndaluar. I ka thonë peygamberit a.s. mja rësullu Allah, la u shtërrejtë ha dhihi fe la visteha jo me lë gjumë ati walil u fud, i dha e të uke. O i dërguarë Allah, si kur të këshë blekë të teshë, e bukur shumë qenë ka me vesh për gjuma edhe kur këtë takime me delegaciona. Pegamberi Alehi së të zëmë i ka thonë, Ja Umar, innëma jelbisu hadhihi, men la khala qalah. Këto teksha i vesh ajqë, nuk ka hisën në ahirat. Kërës nuk ka hisën në ahirat në gjennet, kërës nuk ka hisën? Ata që jënë më husë, ata që kanë më husë në jetën, kanë më hu pegamberin Alehi së në ato së nëmë. Në mund kemë e kuptu, të më dozhëm pas e një ditë në bremë, por një së serimit dyri këtër. Filëmisht, tepë me kuptu se besimtore është e kërkuar që me veshtë teshtë të mira. Kemi të thënë disare se teshtë të mire nuk nuk kuptën do më zërshmërisht me qenë shtrajta, me qenë me firë, zëmë nukështu. O me qenë e pasër, edhe me pasë një petë këtë caktuar që realisht e ka për raset veçanta, si kurso o gjumaja. Ma dhja dhe për Gjamië, Allah në ka unë akon, hudhu zi nëte kumë. Së nisunit, në nësë në beshtë një teshat për shtashme për kur vëni në Gjamië. Në ka e shumë, në këmi thonë në nësara, shumë njerë të vinë në Gjamië, po e tesh në ka tesh e për shtashme për Gjamië. Në në tete qkyj me do kër pjesa që nuk du të mu do këtë shkurta për shambullë, ose vjen me, teshin, në tesh, Adhaj, me, me tesh që në kanështë e tesh e Gjamiës. Në dhej, ves Bakma e e përshtatshme për xhaminë, sepse po del për Allah të mendum. Namozu është çështje e rëndësishme. Ka pas nga përmendet nga besimtar të errshëm, domthonë ka pas tësha të posaçme për namaznatë. Ka shumë më pak shumë tësha, po namazi natës është shumë specifik, shumë i veçantë. Ka dashur të mbyrë të veçantë me dal të për Allah të mendum aftë. Mostosin për sabah kështu më radh. Pa nai edhe Omeri me këto mësime që pejgamberi e paqja qoftë mbi të dhe lutja e Allahut qoftë mbi të ka thënë ja rasulullah tek shemboni tis po edhe kur për delegaciona do të thonë është mirë që njëri që ka domethënë autoritet ose njëri që ka punë me pal prezanton islamin për shembull që më pasni pa po me të mirën apo se duket mirë Omeri radijallahu ta'ala nu vetë kë, që çka të duket aty në kuën ti kurvoj halife Nëmëhon, i ka ndonë përpora kurra. Ata, jo që i ka nëllëzu kurran, po edhe kam pas dhije. I ka vesh me tërë të, të, atë përsaqme. Kanë të në tërët, kanë të në tërshatë bardha, të mira. Onë që, rrënisht, më ndalu për i tjirë në aspekt në e, e, e, e, e prezentimit mirë, imajit mirë, e kështë më ranë, thë. Edhe këtë, këtë e, e, propozim, se ka mu për pegamberi sotë, që ka thonë, ja, në merë, Çogola kush vjen, ja si ka thonë se pega merson. Ja ka pranuar merrit foksën, po duhet më pas t'i jesh më të veçantë për gjymën, më pasni tesh pa mënyrë që nej, shumë, musafiri, e prat njërin e këtu më radh. A na i porsha vjen musafire dhe prat ndëgrë që s... flan me to. Sa rregull afto. Os po thon kodin e gjithë ofertës të të ska, po vjenim musafir. Neëm mu, janë dor rregulla që duhet më pas parasysh. Ne sa ne na dukun paraancëshme, po ç që... Islam më është kujdes për gjithçka. Ai islami ndamson elegancën. Islami ndamson sot në lokon, ndamson me kon më të vërtetë në nivelin e lartë të përfacimit et të prezantimit të, të këshëmrad. Ndaj pegambeja ka provuar mirë këtë kët preferim. Po i ka thonë, këtë shi tip më propozon. Nga më ndafshi, nuk është Isha musliman me kjo. Do të dini që pejgamberi sa për mashkujt e kanë ndalu Unazën edhe storinë e Arit, Ari ore dukati për marshkësh haram i ndalum. Nga se pejgamberi zotë me kandalu. Edhe njërin kohën pejgamberi ka pasur një nos nga ore. Pejgamberin i e ka, ka, ka marrë e ka gjuajt. Qon kës burrat e humetit tëm se veshin kët. Oren për groh. Stolisë me oresh për groh, nuk po për burra vetë. Edhe më ndafshi, më ndafshi, tisha më ndafshit, nuk është për burra. Sikur se kanë këta ditë tani të tjera. Marshni nuk vesh më ndafsh që ka, që që ka budalimin, mashti sëllisët, po, veshët mirë, a me ka një kufi. Nësa e sëllia, ma, ma, eksta qështë është për gra, në sinës, gra sëllisët nëmë, burat veshën mirë, po, ju mu sëllisë, me arje, me mëndafshën, nga se kjo është qështë, e që pasaj, kallonë në anë në e grua, asohë. Ka kalluti së dit, edhe kanarë delegacionë të këpëgamberi so, sëllëm, e kanarë i kan pru, Kjo ka qenë rregull. Ka di kush pi larg, ka di kush me taku pejgamberin sa selam. Respekt për pejgamberin sa selam. Edhe për fqinjin që ai po mësojn, por përfitojnë kështu më rad, i kanë prua hedhjeve. Në katërt ditëve i kanë prua të tjerat më ndafshët. I kanë prua të tjerat edhe edhe edhe material të ndafshit. Në përpara, domthon me karavanën e për domthon kur ka shkum sham, ka shkum vende ndryshme, kanë marrë Dherivon të rritë të na, kanë shku të rektarë në Sirinë, Damasë, kanë blejë, Tesha, kanë blejë, materiali kanë prurë, kanë shqitë tëtu. Ka qenë i një vërë kjerëta. Ate një kanë prurë përgjambërës me hedije me ndafshë. Dhe përgjambërës me më kathirë o merit dhe ka dhonë hedije. Ka dhe merë këtë. Njerë e ka dhonë zbanë, të një ka dhonë merë. E ka onë të rësmetim kërë e ka marë o meri këtë, kaqse për kësaj e ka dhonë një opinion për vetën, do thonë çaja kët Omerit. Kur e ka thënë Merit radhiyallahu taala anuteshën, Omer e ka marrë me veti edhe art tek për të kujt. Thonë Rasullullah, e çka është puna jam? Do nuk e ka kuptuar, do të thëjë mos varet për mua, duk jam bune për këtë tësh, domosike kam punë mirë. Sepse kjo sopunem se në këtë tësh muslimanit, she kam poshtë dert imanin. Edhe ka thonë Rasullullah a dit kur tharblek te thë të thëk është desh aty që la hala qalom s'kan haktaisën e herat dashpo maj mua çhapun ajam çu ndot çka kan do me mua atëri ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inni lam uhdiha laka uns takum don tu hedia me vesh don pse takum don do mund të më vesh por mushma përfitunga jam në forma tjetër më ka ndas me ti më në dëshmë shite e përfito pesoj ose jep e dikujt që e ka halal me evesh. Omeri e, kadrgu, e ka dërguje, pas ka pasë një vlahë, ku, ka pasë një zejd, zejd një këtab, a i në atë ku ku në halal mushrik, ku në halal i dhujtarë, s'ka besu në peka me të më halal, ma vonu bu musliman, e ku në mekej, halal së shpërngull, e ka që vlahë të vetë mushrik, e ka që hedije. Këtë teshë atëm, edhe peka me të tonë se ka, ka qërtuaf. Këtu Bukhari e ka marrë argumentë nëse, me ato që i ke aferësir Oshtë ofruhet, apo më konë di dhëtor, tash, atëjest pa besimtar, gjithçka mund të më konë mirë po, lidhja mbetet. mbetet. Ka, Ezbut, zemrën, padushim, e dija shkëmbehet. Edhe na dimë domon të ndërruaz se hedhja çfarë ndikimi ka tek njëri apo tjetri. E zbut zemrën, padyshim. Edher profesor raportet kanë të transmetime, pse kjo më shumë është fjalë e sahabeve përmendet, edhe është fjalë e e e e të parë selefët, nuk është hadith i saktë. Allaç për mësim sa di. Ja një ide duheni mes vetem. Kjo, edhe pse si tekst, nëse është në, në kusht hadith i pejgamberit, mirë po, si përmbajtje ka shumë argumente që e përkrojn këtë përmbajtje. Asi, për shambull, vëzër, kujt, ja pun, Ajo, saji, është për shembull të ndruozë kur dikujt e ki obligimin jaku punë, edhe e kryen. Ajo është ai është e vërtetë që krijon një falë raport mirë. Po do nuk i bën shumë për shkak të ka pas barç. Heq, heq, mur, kur janon di ku siki borç, heç. Heç mur kurmos mbi anëshja. Edhe shkon diku ose kthehesh për dikunë se ke harru, për shembull, e thuaj se ku po sjell qita, po thon, e dija, e ka, jamu atë tradicionalisht për mukus karam, për shembull, kur të mirë, për sa një mirë javë. E dija. Bashum duhet di javë. Mes veti mes don, me kon simbolike, por megjithatë e ka e ka rëndsinë vetë. Prandajmeria ka thuh vëllau vetë. Atje, edhe mi muat një dhe për fërbis nore, po edhe mi me zbut gjenjë me në qërë kjo vloj e ma tje u shku, e ka lëshku me e kërën u shku, me din e atje, edhe sësht në finë ton mo prapsë më ka harru, e ka ndikimin e vetë kjo. Ta është ngritë një pyqëja, ati që e ka qua meri, radiallahu ta'ala, në hu, ka qenë, grua për burë? Burë, vloj vetë, po në thanë për burë është haram, më ndafshë. A ban dhe qka që është haram për muslimonin, mi a dhonë me përdur ju muslimoni, kjo pëllutja për. A i suko muslimon? Dhe qka që muslimoni e ko haram, mi a dhonë për shama ati që e ko, që për to të, së është haram, për to nëko është haram. Sim, sim pasti për dhënë prapë. A ban mi a dhonë. Kë hadith ka shkartu pak mos pajtim të këdjetarët, Ku disa kanë thonë po lejohet. Mirpo shmisja e dietarëve nuk lejohet atë. Në çka që është haram në thelbin ton, nuk bën mjafton përdorim tjetërt edhe pse ai nuk ka musliman atë. Nga realisht, realisht te shmisja e dietarëve edhe ata që nuk janë musliman, do të thonë në esencë, në esencë, janë të kërkuar ju për mbajtje të salat. Pse ata nuk i përmbajnë është punë e tyre. A më nëse ze kant kërkuar me përmojtja për mas besimit në Allahun te barekuta. Dhe nëse kështë kjo më ku në lejuar, më ndaftim ja dhon. Ata alkolin se kan haram, bën alkol më ja dhon apo ata se kan haram as mishin e derit bën ata më ja dhon, a bën? Ja zban, a bën. Ëlëpsaja është jo musliman, mund më ku thash pa besimtar, ateist. Kjo nuk nëp të drejtën që për mua shtrama më, më ky eko Allah ljepat e kthi, as bën nga sa ajo që është e keqe, shiko sa bukur është ajo këtu. Ajo që është e keqe, ndonëse është e dëmtshme. Allahu pse ka buharram për burrat e muslimanëve këtë punë? Po pse nuk është për ta? Edhe është e dëmtshme për ta. Nuk është e përshtatshme. Prandaj edhe duhet më nënaltë keqen. Jo më e prop. Edhe për atë që nuk është musliman është e dëmtshme. Edhe nuk është e përshtatshme. Edhe pse ai se kupton kët, por na duhet më të përmbajmë fytyrën tonë. Andaj edhe këtu, për i gamë mirë, së mi ka dhonë omerit, edhe omerit njët i ka blad vetë. Do me dhonë, jo që aj me vesh, po ja ka dhonë që me përfitu për këtë. Nga se ka të të tërësmetime që jep ja me kuptu se nuk ka qenë tesh që veshët, po ka qenë co për materialit që kepet për të, ose për shamun përfitan. Andaj ka dhërgu meri rrëdjaloj të alë anhu, që aj me përfitu për i samë. Kërë që të në rrë vëz apo ndonjë malli caktuar apo që mund të ketë përdorim halal por mund të ketë përdorim haram nëse lejohet me ndonjë kusht e dije përveç nëse e dim sigurt se ai e përdor haram s'e hap mot po shaham ndonjë rozor dikush që i ka punë mirë ose për shembull mund të jetë në punë, në përëndimë, dikonë, vjenë, si dhe qofta, do po më jabli një telefonë, dikujnë, a ti gjithë do më jabli telefonën, për shënë më dhaj, po dhëmë kusërimisht, nuk është praktikuhë si islamet, është musliman, po, nuk praktikon namazin, nuk praktikon agjerimin, e tash, me telefon, a ka mundësi, a ka mundësi njerën me telefon, do më unë me bu haram, shumë ka laj, po, a ka mundësi me bu halal, ka mundësi, I ka dy aspekte. Lejohet më a bli? Na shpresojm që e përdor për të mirë apo. Po nëse e diim se nuk e përdor për hajër, edhe e dëmton, i bën keq, atëherë do të më pos kujdes, më xhuli skaçe i bën dobijaptë. Me rujta. A nda edhe kë materiale më ndofshi? Ka mundsi për shembull, më jepon gruos, më jepon motros, ka mundsi më shit, ka vetë mundsi nafton. Për këso ka mundsi për dobimë përdor, lejohet apo? andaj ja kaliu pegamëshëm mbi dhonat vetë ka qertu për foksin se ka pasmësimu por dorë për halal, ama jo pse me vër llojti ia. Që çteshën apo çka do qoftë, që është ndaluar në esenc nuk bën domthon me ia dhun dikujt, qoftë edhe nëse për shembull ai se ka se ka kë pun haram. Të. Ka njerëz për shembull që kanë pas koleksion të alkoolit, e kanë një ka pas rakia desh me kanë ruitë. O po ndu të kaloj mandum. Çat do më bë mëto? apo bëramë unë për komunikueshi penajollaf. Po e djuqë qallova ti aftën për shemb, do ta bën më dawn. Ja s'bën. Duhet më derë. Por a kim duhet më derë as nuk e dit at as nuk o, një një o, si e pat e dije. S'ka vlerë. Jo. Shtanë nenchumë. Haram. Duhet më derë. Si kurse kanë dhodh kur bo haram Medina, çka kanë dhodh. Sahabët janë shku të kurresh të kanë me shit, çka kanë pos alkol ata. Kër është buë haram alkoholi, a kanë pasë në përshpija sabë të alkallë? Po, kanë pasë, e kanë pi. E kanë pi, dhe në qëtë ku e kanë pi, dhe sa orë a jeti që është haram, dhe si të veshtë, e kanë pi. Tada. Da, në kanë pasë në përshpija. Thot, Enes Minimali, kërdiallat të ala anu, thot, kër është buë haram alkoholi, kanë rrjedh lumej nga alkoholi në Medina, tu i dirë tonë, dërdhaj, dërdhaj, dërdhaj, dërdhaj, u Ma çka argumente e kanë derr. S'ka thon pengon se ndanë ta shitnë, bënë dopara, ju mos pinjem, ja ja. A është e keqe, është dëmshme? Është dëmshme, po nuk bën dikujt të bëjë dëm me fitutë. Për këtë arsye edhe e kanë derr sahabët e pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Bila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetime, domthon ka hyrën në, në vend ka pas asë burrat mja, domthon fuçiçi thon, të mos ta mal kolikën pasu. Shumë se kanë pikë shumë E, kje, ësht, e Normal, i ka qoditi ti ka thë hy pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam ton me i shkatrua ato që është e keq ose haram apo. Normal aj ka bukë këtu punë se u konstruohet e shteti, ka pas pushtet, jetash mu qud dhiri nga mendja ti bukse punjës tho. Mir po, ajo kon o konstruktor i shtetit. Edhe nëse ançë koni dambsh, mu koni keq. Ka argumenti me dalu pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam e ka e ka prishat. Pastaj Buhariu rahimullahu vazhdon me kapitullin me kët edhe po e përmbyllim eh uh, thot të mësoni nga s'sabikum ma tasiruna bi irhamikum kapitulli që thotse mësoni prej ardhe juaj që të mani lidhjen far lidhjen farpisore me suab edhe kjo përman uh, domethën një thënie të Omerit radhiallahu ta'ala anhu në esencë ku Omeri ka thonë dybë ju ka thonjë njerëzë gju mon ka vajt dars e ju ka thonjë njerëzë kështopun ta'lamu ansabikum mësënë përjarënë juve, thumë sëlu arhamekom, pas ta e dhëni me kënë kënë kënë i lidhja, Wallahi innahu le jakunu bejna rreguli, u bejna e khihi shëj, walau ja'lamu lezi bejne u bejna hu, min dakhilët i rrëhim, le auzaahu dhalike an intihaki. A të ndodhë që me zdojnë jazë me pas, me zdojnë konflikti, probleme, me zladhë, me zladhë, a të teke shindit, se janë farëfes, kalli dhe gjaku, Kjo kështë me i pengu që me pasë për dhe me zveta. Kjo këshile mirë të ndëllëzën, nga se mësë pari, për shambullë, ndodhë, veçenish sëtë, për para njerës të punë i kanë për me në ryshe, e kanë ditë degën kompletat rungu në prerës, pikujtë e pikujtë, i kanë ditë shumë sene. Nuk e dinë dejtë e agja i vetët, nuk di me shku për të kësoj eftër. Nuk di në dajnë e dinë, mas dinë daje i dajqë kështë, nuk Në është ta, zhutë në rutë mund me pasin, në është ta as, as, ma, ma të ngaët me konsinja, kështë e ka, s'di njëllë asë si konë pa po kora, dhe dhe dhe duhet një mësu, prej ardhë me ditë, në është ta jo me shkutë tiri, fell dhe ardhë ka tesë, në është ta e pa mundshme, a ma s'paku rreth në dytë të tretët me ditë, nëse me ditë këne ki, kësheri, këne kja këreba, qëfar obligime ki, është me të me ditë të punë, edhe përndë me edhe mas mirim sën edhe në vizit, shkon vizit, ose e thratë në rrasë saktuar, ose e përbajram, ose e informat saktuar, a malë lidhje farefisnore, që me ditë kështë është alë. Edhe këtu e një qërët që me pasë këtës të ndëllë vëzër, se uh, lidhja farefisnore, është lidhje gjaku, po egzistën edhe një lidhje që nuk është lidhje gjaku, cëla është e lidhje? Lidhje qumshte, Apo? Nuk, nuk e lidhje gjakut direkte, por një fëmi ka pi qumshte një gru. Pesë herë, pesë herë. A i botë djali sajna, a i dini këtë punë. Që ta e ka vla pëj qumshte, motër pëj pe qumshte. Pegamberi sasëm ka hi një dhe të shpia vetë. Ka hi në shpia vetë. Kur për shër, a i shame një një të huj. Njeri huaj për pegamë të sa? Njeri huaj për pegamë, s'e ka një pegamë Alihi sallallahu alaihi wasallam. Ka vonohet ja Rasullullah, vllai ambient çumft, bashkë na pi penizini, a, pejnës, vlajë, tër, pe një xhini çumft. Ka vonohet me vllait tër tho. Piçumt nëse gruaja ka vllau peçumft, lejohet para ti me dal pashamil, lejohet të më më fol më me të menë me të lejot, të lejohet. Se vllau. Ka ndodh për shembull, ka ndodh për para në spital qanae grot më shumë se sot përshëndetje avo se 4 5 sot dorin përshëndeton edhe një agrum mund të kon ka përmeshëndecura po nuk ka mundsi me ushqim mësoj me çumsh e ushqen ajo që është ofruar ama ne masi jam një gjithënse se edhe e kalit edhe tani dohën nuk shkin më kur nuk e di se këtë e kanon është vëlla ose motër për vllazët ose djamtë se ka rregulla këtu pa numsu këta ki vlla për çumsh të ke pi 5 harë Po rregull, më pushtoj të më unë, orde, regula, sana. Nga se kjo lidhje mes njerëzve. Po më merr këon, më soni këtu për ordhë, më soni tu rregulla, më soni këtu sana. Nga se këtu lidhni mes veti, respektoni rregullat, i dini afërsitë e këtu më radhë. Si kanë çam Sofija sa bukë më ditë, këtu për orë më ditë sana. Ose për shembull, vëzët e motot ona që në diaspor jashtë, kam u si, juri kë fëmia, nikon është a, a vjen as vjen këtu më radhë. Ose si një motor me çikap. Nuk e din, nuk e din priordh pikë ka. Ka më pas që të më mësoj, më thon. Na jena musliman, na jena për shkakun shqiptar, na ikim, këta ikim, akreba, këto e ikim këtu, këtu këtu. Alhamdulillah so mir plot nga vëlleznitone motra që ndjeç sport so mir kur vin shpesh me fëmijë. Ju mësojnë. Ko do ankon të zonë më fëmijë oj, s'po do më ardha po. Para më ne hes do më arras me pavanin këtu po. Qëshin ja vetë vetë. vetë. Para zonëruj nëse ka mos i martohet me të afërmën që s'do me martuajë marton s'do të dinë që ka diçka atë. Prandaj këtë rregullam mësua që me ditë të mos respektoj rregullat më ditë të mos respektoj kufijtë më respektoj, domthonë ë ë ë ozimet e shtamej nga mësua Allahu te bareka wa taala. Gjithashtu edhe lidhet me këtë çështë ka përmend edhe një transmetim të, të Ibn Abbasit, i cili ka thonë jeksë më si ambient ndaj pelexojm sa më përfundoj kapitullin, ka thonë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu u uh, ahfadhu ensebekum, tësiru arhamekum, runi prejardhën, në mësoni, uh, uh, uh, me ditë, përkaj e, përkju kej prejardhën, të mund të afer më në këne ki, nga se kështu i mirëmbani lidhjet të farpesonë, kështu të i bënja basi. Pas të i bënja basi, thë një fjallë pak shtojcë nga aja që thamere, tha nga se ndodhë shpesh herë, një i aferët bëhet i largët, edhe një i lërgët bëhet i afërt, basë qka afit, basë njidhjeve. Ka mund si vëllë e ka të afërt me gjak, a ma shumë i lërgët. Pse? Ska lidhje me te, nuk ka interesim. Par me përshamun, nuk i din, mund me konvla i ti, në problemen, të lashe, me pasë nëjë për iqka, jo vëllë as pasë nani, jo vëllë as di. Pse? Ska komunikim, bo kja rallë nihën, rallë shihën, a në kjo afër bëti, i lërgët Ka, ka, ka njërë kërishë i largët kushërini i treta, i, tret, i katërt, a ma qashë afërt, qashëmë rrinë, si me këmë vlazën për shemë. A i maj largët boti i afërt. Pse? Pse lidhja bënë këtë munë. Andaj i tha Ibni Abasi, mësëni për i ardhjet, rëni gati nga si i largëti, me kujdes bëti i afërt. Po me pa kujdes, i afërt i bëti i largëti Allah në rruta. Dhe pasaj i tha Ibni Abasi, një fjallë që ka orën hadith për e kamerës më kës Që është të bëllet që e ka thonë Ibni Abasi, po ka të rësmetimet që e ka thonë pegamberi s.s.a.s.a. Dhe Zatën, fjualtina së nëtojnë sahabët, nëse nuk e ka ndëgjun nga pegamberi s.a.s.a.s.a. Që ka tha? Tha? O kullu rahimin, atihi jaume l'qiyamati, ema me sahibiha. Allah na hujtë. Qëtë edhe, lidhja farëfisnore do të vije para gjdo kujtë ditë në gjukimit. E kemi të sekë atje, kër e ka kriua Allahu Zhele, lidhën për e ka që ka full me Allahun, që shkomënësi, agjerimit shëndrojët, Allahu e personifikanë në kries agjerimin, e kërkanë të ka Allahun dërmetësim për agjerusin, ndodhë këpunë, Allahu Aqelle Huala i apënësi, edhe ve pra e quajtur, ve pra e quajtur, lidhje e farëfisnure, Allahu Aqelle Huala ka mënësi me e personifikanë kries saktume, që aje vjën të të gjukimit, thë të bënjabohësi para njëre të gjërë edhe dëshman, nëse i ka mojt lidit, ose si ka mojt lidit. E thot, in kene, o salë, e ha, nëse i ka mojt lidit, dëshman, kjo është kujdes për mu. Në të kuptim, o Allah kujdesu dhe është për dheje. E nëse sështë kujdes fare, i ka shkput lidit e fërfisnore, i ka kput. Dohon, I ka kput, në kuptim, dhohon, pa interesin fare, pa shkjeq, pas një kujdes, e kështu më ramë, Dashëm se kë ka këputë, edhe këputë Allah nga rahmeti i Tij. Kjo është çështja më e madhe, këputun e thjesht. Kjo, do të thonë çka të bëjmë me punën e lidhjes furnizuesore. Prandaj, edhe çështja e dhuratave, e kujdesit, e viziteve, e thirrjeve, janë ato që janë tregues i mirëmbajtjes së lidhjeve furnizuesore. Edhe njohja e përjedhjes është një lloj mënyre e mirëmbajtjes së lidhjeve furnizuesore. Ana gjithë ato usime që i morëm deri më sot, edhe kemi ma në takim në kaluar, realisht janë ozime praktike që është mirëmban lidhët e farbisnore. Kështë të monë që vëqë me zjerat, ka mështë i ka një me thirë, ka mështë i me ndihmu ka njëra, ka mështë i me atë një hedhije ka njëra, madje edhe njohja preardhjes është një mënyre mirëmban të se lidhët e farbisnore. Me ditë. Edhe mësimi i kësaj, fëmijëve tanë, ku jalëm të rë E e në mirëmbajtje s'di të profesionale. Dhe këto forma të mirëmbajtjes s'di dhe ve profesionale. Allah na permision gjendën ton këtë largësi që padyshim shumë njerëz kanë kohën edhe humbjen e këtij interesimi edhe humbjen e e e, e përkrahesa edhe humbjen e, e, e, e kontributit tendencial, Allahu xhallahu ala na e shndrov në në dashni mes vetë në largoftë kët zili e kët Mos tomë durrëti që u fut mes njerëzve, vëllai na fal. Por na ktheft Allahu në, kthef në mërahmat e falje, na shtuftë Allah dashninë e respektin e na mëson me kuptim mirë edhe me të lartë me të huin, e lëre me tonin e të afërm që padyshim të gjithë dikun lidhemi në ndonjë në ndonjë uh, vi joku dikun maçimi uh, gatit në një vend edhe edhe një një një Allahuna, gjen, në një çjellë. Allahu na përmesoi gjendë na fal me këtë tona, zoti ju shpoblej përmendje për, për sabrin, për sot me kaq që ne takimin arshëm zoti rudojë shpoblej. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق>